Розділ другий. Тінь минулого. Пересуди не вщухли ані за 9 днів, ані за 99. Друге зникнення Більбо Торбенса обговорювали у Гобітоні та й по всьому краю і рік, і другий, а пам'ятали ще довше. Воно перетворилося на вечірню казку для малих гобітенят. Зроду у рід Сидячи біля каміна, слухали вони про Торбенса, котрий щезав з громом та блискавками, а потім знову з'являвся з повнісіньким лантугом золота й самоцвітів. Він залишався улюбленим героєм легенд, ще довго після того, як справжні події вже призабулися. Але в той час усі сусіди згодилися, що більбой узагалі був трошки недоумкуватий а згодом зовсім з глузду з'їхав і чкурнув світ за очі. А там, уже, мабуть, звалився у який-небудь ставок чи річку, де знайшов свій хоч і сумний, але цілком часний кінець. Винуватцем вважали Гендельфа. Дав би клятий чаклун спокій хоч молодшому Торбенсові, базікали сусіди. Може, ще дійде до розуму, чи споважніє? І чарівник здавалося, дійсно більше не тіпав Фроду. І той помалу таки поважнів, хоч у галузі вобітанської розсудливості не дуже відзначався. Славу дивака він дістав у спадщину від Більбо. Він відмовився носити жалобу за дядьком і наступного року відсвяткував його 112-ту річницю. Хоча й досить скромно, запрошених було лише 20 років. Зате до столу було подано гори наїдків та розливні озера напоїв, згідно з улюбленим прислів'ям гобітів. Дехто обурився, але Фродо вперто святкував дні народження Більбу рік у рік, поки всі до цього звикли. Він стверджував, що більбо живий, а коли питали, де ж він, Фродо лише знизував плечима. Він жив самітником, як раніше Більбу, але мав багато друзів. Особливо серед молоді, здебільшого туківського роду, що дітьми любили Більбо, часто навідувались до Торбу. Фолько Мудрінс, Фредегар Бульбер, а ще найближчі – Перегрій Тук, зазвичай званий Піном, та Мері Брендібук. Повне ім'я в нього було Меріадок, але про це майже не згадували. Фродо брав їх з собою на далекі прогулянки по краю, але частіше ходив сам. Як же дивувалися розсудливі особи, почувши, що його кілька разів зустрічали далеко від домівки, коли він гуляв по горбах і долах у світлі нічних зірок. Мері та Пін підозрювали, що він зустрічається з ельфами, як колись в Бінбо. Минали роки, і народ помітив, що Фроду теж непогано зберігся. Він не втратив вигляду міцного і бадьорого гобіта, яким був десь у 20 літ. «Дехто має вдачу більшу за свій зріст», – поговорювали навкруги. Але тільки після того, як Фродо досяг тверезого віку за 40 літ, це почало здаватися дивним. Щодо самого Фродо, то він пережив біль розлуки і переконався, що належати самому собі та бути єдиним паном Торбенсом з Торбена Кручі не так уже і погано. Багато років він був цілком щасливий і майже не турбувався про майбуття. Втім, ледь помітно для нього самого у душі його поступово зростав жаль, що він не пішов разом з Більбом. Часом, особливо восени, його дій мала солодка жага мандрів і далекі краї, і гори, яких він ніколи не бачив, з'являлись йому у вісні. Іноді він промовляв до себе. «Мабуть, я теж колись перейду річку». На що друга половина його душі відкликалась? «Коли-небудь, пізніше, не тепер». Ото от так усе й такло собі потроху, поки не злічив роду свій четвертий десяток та не наблизився до 50-го дня народження. Цифра 50 здавалась йому небезпечною, адже саме у такому віці – Віль би несподівано зажадав пригод. Фроду засумував. Знайомі стежки стали здаватись йому занадто стоптаними. Він полюбив розглядати карти і гадати про те, що не вмістилося у їхніх межах на картах, складених у краї, за кордоном показували здебільшого білі плями. Гуляючи, він відходив на все більшу відстань від дому і все частіше нікого не брав із собою. Мерій, інші друзі спостерігали за всім цим занепокоєно. Часто бачили, як він розмовляє з подорожніми іноземцями, який у той час стало багато у Гобітанії. По краю ходили чутки про дивні події у далеких краях. А Гендельф уже кілька років не приїжджав і не слав листів. Отож Фродо мусив сам збирати новини, де тільки міг. Ельфи, що досі рідко відвідували Гобітанію, тепер раз у раз з'являлися у лісах вечорами. Вони йшли на захід, йшли, не повертались. Вони залишали серед землі на вік. Турботи та небезпеки цього світу вже їх мало торкалися. Щоправда, на дорогах можна було зустріти також гноми. Їхня кількість теж зросла в порівнянні з минулими часами. Старовинний західний тракт вів повскрань до срібної гавані, а гноми завжди ходили ним до своїх копалень у блакитних горах. Саме від них у першу чергу гобіти могли довідатись, якщо бажали, що діється в світі. Але гноми були скопі на балачки, а гобіти не дуже й наполягали. Однак тепер Фроду все частіше бачив незнайомих гномів з віддалених селищ, і дехто з них Пошипки розповідав про страшного ворога з Мордорських земель. Це ім'я гобітам було відоме лише з переказів про давнину. Його тінь зберіглась у закутках їхньої пам'яті, бентежила і дихала чимось зловісним. Рада мудрих вигнала злу силу з Чорнолісся, але, як виявилося, вона лише зміцніла та повстала у продавніх твердинях Мордору. Чорний замок відбудовано, так казали подорожні. Звідти пітьма повзла у широкий світ. На землях Сходу і далеко півдня вже запанувала ненависть. Гриміли війни. Орки знову множилися у горах. Тролі стали покидати печери. Не ті, що досі, тупоголові потвори, а хитрюші із жахливою зброєю. А ще подорожні пошепки переповідали туманні натяки на якихось чудовиськ, страшніших, ніж усі інші вкупі, але як звуть їх, не говорили. Зрозуміло, що до пересічних гобітів ці звістки майже не доходили. Але навіть ті, що над усе люблять сидіти вдома, та до всього байдужі дещо чую, а хто мав у справах бувати на кордонах, на власні очі бачив неймовірні речі. Якось увечері, весною того року, коли Фродо мало виповнитися 50, у Зеленім Драконі в Поріччі зав'язалася розмова, яка свідчила, що навіть сюди, у затишне серце краю, долинули тривожні чутки, хоча більшість гобітів усе ще посміювалась над ними. Сем Гемджі сидів у куточку біля вогнища, а проти нього мостився Тет Піскун, син Мірошника. Інші сільські мешканці, упиваючи пиво, прислуховувались до їх бесіди. «Дивні речі нині можна почути, еш!» – сказав Сен. «Це якщо прислухатися», – відізвався Тет. «Мені вистачить дитячих казачок, що вдома оповідають. Воно, звісно, так, але ж у казках їй був більше правди, ніж ти вважаєш». Казки – то не дурні вигадки. От узяти, наприклад, драконів. «Ще чого, красненько дякую», – пирхнув тет. «Я їх не візьму. Як був малий, слухав про них. Та навіщо ж мені тепер в них вірити? У нас в Поріжчі, не заперечую, є один дракон. Але ж він зелений», – додав він під схвальний сміх товариства. «А вже ж», – сказав Сем, посміявшись разом з усіма. Ну, а що скажеш про деревних велетнів? Про дерева, що вміють ходити? Одного такого завишки з дуба. Бачили нещодавно за північними драгомами. Хто бачив? Та ж хол, мій двоюрідний. Він працює у мудрінца у верхових горбах і ходить до північної чверті на полювання. Ось там він сам одного такого побачив. Бачив, не бачив, звідки ляж мені знати? Твоєму холові неодмінно щось мариться. Він таке побачить, чого двіку не бувало. Він був величезний, мов дуб, і посувався величезними кроками. Ярдів сім, ні на п'ять менше. А я й на п'ять не повірю. Помітив здаля великий дуб, отой тільки. Кажу тобі, він посувався. До того ж, на північних драгвах дуби не ростуть. «Тоді то був, мабуть, не дуб», – заперечив тет. Слухачі розсміялися, заплескали в долоні. На їхню думку, тет влучно зрівняв рахунок. А все ж таки, не тільки наш Холфаст бачив дивних мандрівників їх багато. А скількох ще від кордону шерифи завертають? Давно вже у варто нашої не було стільки клопоту. Ще я чув, нібито ельфи йдуть на захід. Кажуть, що йдуть вони до своїх гаванів, там, за білими баштами. Сем невпевнено махнув рукою. Ні він, ні його співрозмовники не знали, чи далеко до моря, і не заходили за стародавні башти на західній межі краю. Але здавна було відомо, що десь за ними лежала срібна гавань, від якої часом відпливали кораблі ельфі, щоб більше не повернутися. Пливуть вони, пливуть на захід, піднявши вітрила, а нас покидають, співуче промовив сем, сумовито і урочисто киваючи головою. Але тет знову засміявся: Якщо вірити старим казкам, то в цьому нічого надзвичайного нема. Чи є якесь діло до них тобі або мені? Хай собі пливуть, закладаюсь, ти їх сам не бачив, та й ніхто інший у нашому краї. Тозна задумливо протягнув сем. Він був майже певний, що одного разу бачив ельфа у лісі, і сподівався ще колись побачити, зблизька. З усіх переказів, які він чув парубком, його найсильніше хвилювали ті у речісті, напівзабуті історії про ельфів, які ходили поміж гобітів. Навіть серед тутешніх мешканців дехто підтримує знайомство з причудовим народом та одержує новини від них. Скажімо, пан Торбенс, на якої я працюю. То він казав, що ельфи відпливають, а кому краще знати, як на йому. А старий пан Більбонь того більше знав. Чимало всякого мені порозповідав, коли я ще хлоп'ян був. Та вони обоє навіжені, відмахнувся Тет. Принаймні, старий зовсім божевільний. А Фродо теж не вдовзі з лузду з'їде. Коли ти від них новини дістаєш, значить, цілу купу нісенітниць зібрав. Добре, хлоп'ята! Мені час додому, ваше здоров'ячко. Він видудлив свій кухоль і почвалав до дверей. Сам замовк і вже не втручався до розмови. Він мав досить про що міркувати. По-перше, у садку торби на кручі багато роботи. І вранці на нього чекала клопітлива днина, якщо розпогодиться. Трава швидко підростала. Однак не самі садові справи цікавили Сема. Посидівши ще хвилинку, він зіткнув і вийшов в трактир. Квітень був на початку, і небо виядривалося з-під хмар після сильного дощу. Сонце вже закотилося, прохолодний блідий вечір тихо танув у сутінках. Сем ішов додому, під першими зорями, повз гобітом, гору покручий щось насвистуючи на голосом, задумувало. Саме тоді знову з'явився Гендальф. Після славетного банкету він десь припадав три роки. Потім на кілька годин завітав до Фроду, уважно придивився до нього і знову зник. Наступні два роки чарівник з'являвся часто. Приходив несподівано після заходу і відходив без попередження до світу. Свої справи та мандри він замовчував, а сам розпитував переважно про звичайні речі, як здоров'я Фродо, чим він займається. Потім його відвідини чогось пропинились. Уже десь років із дев'ять, як Фродо не бачив його і не чув нічого. Він був уже вирішив, що чарівникові набридли гобити, він більше не повернеться. Але того ж самого вечора, коли Сем у сутінках крокував додому, Фродо почув знайомий стук у вікно кабінету. Здивований та зраділий, Фродо побіг відкривати. Черезник пильно поглянув на нього. «Усе гаразд?» – спитав він. «Ти, здається, не змінився, Фродо?» «Та й ти також», – відказав Фродо, але подумав, що Гентльф зістарівся та згорбився. Він поквапився почати розмову про те, що діється в світі. Отож, невдовзі, вони поринули у бесіду, просиділи так до пізньої ночі. Вранці, після пізнього сніданку, худо з щаріком сиділи біля відкритого вікна кабінету. Яскраве полум'я палало у камінні, але сонечко вже пригрівало, і вітер віяв південний. Всюди, на ланах та на гілках дерев, Виблискувала свіжа зелень, мита дощем. Гендельфові прийшла до пам'яті та весна, коли майже 80 років тому Більбо покинув торбу на кручі, навіть без носовичка. Волосся чарівника з тієї пори ще дужче побілішали. Борода видовжилася, а на обличчі турботи і знання викарбували нові зморшки. Але очі її облищали, як колись – і він з тою ж майстерністю та охотою попихкував люлькою, пускаючи кільця диму. Він мовчав та курив, а Фроду сидів не рухаючись, у глибокій задумі. Звістки, що приніс Гендальф, поплямували тінню навіть цей ясний ранок. Нарешті він порушив мовчання. «Ти вчора казав, Гендальфе, що маєш нові відомості про мій перстень, а потім відклав розповідь до ранку. «Може, тепер скажеш?» «Ти мовив, що перстень небезпечний, набагато небезпечніший, ніж я гадаю. Як це так?» «Та як не крути з усіх боків?» – відповів чарівник. «Небезпечніший дуще, ніж я насмілювався думати спочатку. Він настільки потужний, що врешті-решт цілковито підкоряє собі будь-яку смертну істоту» власник перетвориться на невільника. У продавні часи в Ергіоні ельфійські майстри-золотоковці викували декілька перснів, які ти, мабуть, назвав би чарівними. Вони мали різну силу. Слабіші робилися на пробу заради вправу. але я вважаю, що смертним істотам навіть вони почасти небезпечні. Але старші персні, персні влади, Ті просто загрожують загибелю. Ні, Фродо, якщо смертний одержить один із старших перснів, він не вмирає, але й не росте. Життя йому не додається, а тільки роки тягнуться й тягнуться, доки кожна хвиля стає нестерпною. А хто часто надіває перстень, щоб стати невидимкою, починає танути, а наприкінці залишається невидимим назавжди. Темрява поглинає його, а там за ним стежить темна сила, що править перснями. Так, це трапиться неодмінно, раніше чи пізніше, пізніше, якщо власник персня відданий добрій справі та має досить власної сили. Але ні сила, ні добрі наміри не врятують. Темрява забере його. «Який жах!» зіщулився Фродом. «У кімнаті Знову надовго запанувала тиша. Тільки з саду чутно було клацання ножиць. То Сем Гемджі підстригав траву на газоні. «Чи давно ти про це знаєш?» – спитав нарешті Фродо. «А Більбо теж знав?» «Більбо, мабуть, знав не більше, ніж відкрив тобі. Коли б він вважав перстень небезпечним, то побоявся б віддавати його. Хоча я й обіцяв доглядати за тобою». Він думав, красива дрібничка, та ще й доволі корисна. А коли щось не гаразд, так це з ним самим. Він казав, що перстень не давав йому спокою. Він постійно думав про нього, адже й не підозрював, що саме перстень у тому вину. Втім, він спостеріг, що перстенник треба доглядати. Інколи він ставав важким, ніби ширшим, а часом зіскузував з пальця Хоч досі міцно сидів. Так, про це він попередив мене у листі, сказав Фроду. Тому я завжди її тримаю на ланцюжку. Вельми розумно, схвалив Гендальф. Та ось довголіття своє, Більбо ніколи персне не зв'язував. Він мав то за власне досягнення і дуже з цього пишався. Втім, його змагали туга та занепокоєння. «Я став немов тонкий, розтягнутий», – скаржився він. «А це значить, що перстень вже заволодівав ним. «Ну а ти? Чи давно це знаєш?» – знову спитав Фродо. «Взагалі я знаю багато з того, що відкрито лише мудрим. Але про цей перстень і досі не все виглядав. Ще треба зробити останнє випробування. Але я майже впевнений, що здогадався слушно. Коли ж це я почав здогадуватися, – міркував чарівник. Так, Більбо знайшов перстень того року, коли Біла Рада вигнала лиху силу з Чорнолісся, щойно перед битвою п'яти військ. Я мав тоді дивне передчуття, хоча сам не розумів, чого страшуся. От не міг я збагнути, як такий перстень, безсумною, один із старших, потрапив до горного. Потім я почув від більбу дивну байечку про те, як він його виграв. Не повірив. Коли ж нарешті я витяг з нього усю правду, відразу зрозумів, що у такий спосіб він спробував довести своє право володіти перстом. Точнісінько, як горлом з його подаруночком на день народження. Обоє брехали на схожий лад. Я занепокоївся ще сильнішим. Перстень дійсно мав недобру силу, і вона швидко починала пригнічувати того, хто його підібрав. Це стало для мене першою ознакою того, що справи наші кепські. Я часто казав Більбу, що таких перстень краще не торкатися, але він сперечався та сердився. Нічого більше не можна було діяти. Не можна було силоміць відібрати перстень, не завдавши ще більшої шкоди. Та й не мав я на те право. Я міг тільки очікувати та спостерігати. Можливо, варто було порадитися з Саруманом Білим, але я чогось вагався. «Хто він такий?» – спитав Фроду. «Я про нього ніколи досі не чув». «Нічого дивного. Гобіти не дуже цікавили його раніше. От як тепер – не знаю. Але він один з наймудріших серед нас. Голова Братства Чарівників та Білої Ради». Знання його глибокі, але настільки ж глибока й пиха. Він не любить, щоб йому заважали. Він присвятив свій час вивченню ельфійських перснів, молодших і старших. Протягом довгих років шукав їхні втрачені секрети. Але коли про перснів зайшла мова у раді, все, що він зволив відкрити нам, мене заспокоїло. Отже, я приділив увагу іншим справам але й спостереження продовжили. Таким чином у Більбо все йшло добре. Роки минали, і, здавалося, зовсім не відбувались на ньому. Він не старів. Сумніви знову прокинулися у моєму серці. Але я казав собі, адже в ньому всі кревні з материного боку довголітні. Час ще є, почекаємо. Отож я й чекав до тієї самої ночі, коли він пішов із дому. Він казав і робив таке, що ніякі промови Саруманові вже не заспокоюли мене. Я більше не мав сумніву, що тут діє якась зловісна темна сила. Всі наступні роки я витратив на те, щоб віднайти істину. Але ж перстень досі якоїсь там великої шкоди не наробив, схвильовано спитав Фроду. Більбо з часом прийде до тями, правда ж? Він зможе відпочити. Йому відразу покращено, сказав Гендальф. Але єдиний володар у світі знає все про персні та їхні властивості, а гобітів не пізнав до кінця ніхто у світі. Я єдиний з мудрих, хто вивчає їх. Це галузь мого дослідження та повно найдавніших відкриттів. То гобіти м'які як масло, то тверді курчі. Припускаю, що дехто з вас міг би чинити опір персню набагато довше, ніж вважають мудрі. Тобі, мабуть, нема чого турбуватися про Більню. Зрозуміло, він володів перснем багато років та користався ним. Отже, чари розвіються не в одну миті. Але не скоро ще зможе він без остраху глянути на перстень. Але вже зараз він може прожити щасливо ще чимало років залишаючись таким, як був, коли віддав перстень. Бо він віддав його з власної волі, а це дуже важливо. А коли вже він залишив цю річ тут, можна більше не турбуватися про доброго старого Більбо. Тепер я мушу оберігати тебе. Після того, як Більбо пішов, я багато думав про тебе та про всіх вас. Милих, нетямущих, безпорадних гобітів. Велика буде втрата для світу, коли тьма поглине Гобітанією. І всі ці добрі, веселі, бульбери, мудрінси, люлькаси та розпояси, не кажучи вже про диваків-торбенсів, стануть чиїмись невільниками. Фродо пересмикнула. Навіщо це нам ставати невільниками? Та й кому потрібні такі невільники? Відверто кажучи, я думаю, що досі, запам'ятай, досі чорний володар про гобітів і чутки не мав. Вам дуже пощастило, але безтурботні часи минули. Ви йому взагалі не потрібні. Є в нього набагато корисніші слуги. Але він про вас тепер не забуде. До того ж, гобіти, як жалюгідні невільники, сподобаються йому більше, ніж гобіти щасливі та вільні. Адже існують на світі ще злість і мстивість. Та кому він хоче помститися? За що? Здивувався Фроду. Все ще не розумію, яким чином це стосується більбо мене та нашого перстенника. «Навіть дуже близько стосується», – сказав Гендер. «Ти ще не зрозумів усієї небезпеки, але мусиш зрозуміти. Коли ми востаннє бачились, я сам ще не повністю був упевнений, але тепер маю все з'ясувати. Дай на мені перстенника на хвилинку». Перстень? Прикріплений ланцюжком до пояса, лежав у Фродо в кишені штанців. Він поволі розщепив ланцюжок і подав перстня чарівникову. Він одразу поващив, немов відчув нехідь Фродо віддавати його. Чи й сам не хотів попасти до рук Гемдельфа? Чарівник покрутив перстень у пальцях. Той був із щирого, повноваго золота, весь гладенький. «Чи бачиш ти якісь знаки?» – спитав Гендальф. «Ні, їх там немає. Він дуже простий, і на ньому ніколи не бувало ані подряпин. «Гаразд, тоді дивись». Чарівник несподівано кинув перстень у вогонь каміння. Фродо скрикнув і схопив щіпці. Але Гендальф утримав його. «Зачекай», – звелів він, кинувшись під кашлатих брів гострий погляд на Фродо. Ніяких помітних змін з перстнем не відбулося. Почекавши кілька хвилин, Гендальф підійшов до вікна і запнув фіранки. У кімнаті стало темно й тихо. Тільки лечутно було, як Сем клацає ножицями у саду. Тепер уже десь близько. Чарівник постояв ще мить, дивлячись у вогонь, потім схилився, підчепив перстень щипцями відразу взяв рукою. Фроду зойкнув. Він зовсім холодний, сказав ендельф. Візьми його. Фроду простяг долони, хоч вона сама відсмікнулася. Але перстень дійсно виявився холодним і нібито поважчав та потовщав. Придивись до нього, звелів ендельф. Тепер Фроду помітив, що по краєчку персня зсередини та зовні біжать найтонші риски, які. Не накреслити найкращим пером. Вогняні риски, що звиваються у розтягнуті літери напису. Вони сліпуче сяяли, немов з-під води. «Я не вмію читати вогняні літери», – тримтячим голосом сказав Фродо. «Зрозуміло», – відповів Гендальф, – «затаявній. Літери ці ельфійські, але мова мордорська. І я не хочу, щоб вона звучала тут» та можуть перекласти для тебе на загальну мову, що тут написано Єдиний перстень, щоб усіх поєднати і темною волею міцно скувати Це два рядки з вірша відомого ельфійським знавцям Три персні королям ельфійським під небом світлом Сім же владикам гномів у печерах світу. Дев'ять людям землі що їм смертна доля І один володарють ми на чорному престолі В Мордорі Де лиховісна тінь Єдиний перстень Щоб усіх поєднати І темною волею міцно скувати В Мордорі, де віковічна тінь Він замовк А потім промовив Повільною глухо Це перстень влади Старший, що править усіма іншими. Це перстень, який загубився багато віків тому, і та втрата дорого коштувала володаря людьми. Він жадає повернути його, але ми не можемо цього допустити. Хрудос сидів скам'янілий, неспроможний вимовити ані слова. Страх стискав його, немов холодна ворожа рука, і темна хмара налетіла зі сходу щоб поглинути його. Цей перстень, затинаючись, ледь вимовив він. Навіщо? Навіщо ж він дістався мені? О, ти лише частка дуже довгої історії, сказав Гендальф. Початок її криється у темних віках, що пам'ятають нині лише окремі знавці. Якби я почав оповідати все по порядку, ми б не скінчили до зими. Адже вчора я вже розповів про Саурона Великого, про Чорного Володаря, Чутки, що дійшли до тебе правдиві. Він дійсно знову убрався в силу і, залишивши Чорнолісся у спокої, повернувся до Мордору своєї споконвічної вочини. Цю назву чули навіть гобіти. Вона тінню лежить на багатьох старовинних переказах. Кожного разу Зазнавши нового сорому та поразки, тінь виростає знову. «Я волів би, щоб це трапилось в інші часи, не в моїй», – сказав Фродо. «Також і я», – відказав Гендальф. «Та й усі, кому доводиться жити у такі часи. Проте вибирати нікому не можна. Ми можемо тільки вирішувати, на що витратити час, який маємо. А наш час, Фродо, – Щось затьмарився. Ворог швидко росте в силі. Задумаю, що не зовсім дозріли, але зріють. Нелегко нам буде, друже. Хоч би у інших обставинах легше не стало. Ворог володіє величезною силою та знаннями. Тепер не вистачає тільки єдиної дрібнички, щоб зламати будь-який опір, винищити останніх оборонців і залити світ пітьмою. Не вистачає персня влади. Три ельфійських персні, найпрекрасніші з усіх, повелителі ельфів сховали, рука ворога не торкнулася їх. Сім перснів належали ватажкам гнону. З них він три відібрав, а решту вигубили дракони. Дев'ять він віддав людям, гордовитим та могутнім, і так заманив їх до пастки. З давніх-давен потрапили вони під владу персня влади і перетворилися на примар персня. І тепер вони тіні під покровом великої тіні. Її найжахливіші слуги. Давно те сталося і вже багато років дев'ятки не видно у широкому світі. Але хто знає, якщо тінь повстала, вони можуть з'явитися теж. Втім, Краще не будемо про це говорити навіть тепер, про світлі в обітанського ранку. Так ось усе й склалося. Девять він забрав собі і сім теж. Чи може вони зникли? Три ельфійських залишаються десь у схованці. Але це Саурона більше не турбує. Йому потрібний головний перстень, його власний. Він сам кував його і вклав у нього Чималу частку колишньої своєї могутності. Відшукавши перстень, він отримує владу над усіма іншими, де б не знаходились, навіть над трьома ельфійськими, і могутність його зросте безмежно. Погано ще й те Фроду, що раніше він вважав, ніби перстень влади загинув думав, що ельфи знищили його, як і належало чинити. Але тепер він знає, що перстень цілий і шукає. Усі його думи спрямовані на це. Адже перстень – його головна надія і найстрашніша небезпека для нас. «Чом же? Чом тоді перстень не знищили?» – викнув Фроду. «І як це ворог ухитрився його загубити, якщо був такий сильний і так дороживний?» Він стиснув перстень в кулаці. Неначе жадібні пальці вже тягалися до нього. Перстень у нього відібрали. У давні роки ельфи були набагато сильніші. Вони ще не втратили стійкості, а люди ще не цуралися їх. Люди Номенору прийшли їм на допомогу. Цей розділ старовинної історії, мабуть, варто нагадати, бо й тоді лихо було близько, тьма насувалась, але їм протистояла велика відвага здійснювались аж ніяк не марні подвої. Коли-небудь можливо, я розповім тобі все до подробиць. Але зараз досить і цього. Саурона здолали гіл володар ельфів, та Еленділ з Нуменуру. Щоправда, обоє вони загинули в тій сутичці. Але Ісільдур, син Еленділі, відрубав палець Сауронові та узяв перстень собі. Ось так Саурона було скинуто. Дух його відлетів і зник на довгий час, поки знов не здобув собі тіло оболонку у хащах Чорнолісся. Але перстень загубився. Він упав до вод Андуїну Великої ріки і пропав. Сталось це так, і Сілдур йшов на північ-східним берегом ріки, і неподалік від Ірисової оболоні на нього напали гірські орки, Майже весь його загін там поліг, а він сам кинувся у воду. Ось тоді перстень зіскознув з його пальця, орки побачили і Сілдура, і застрелили. Гендальф помовчав, але незабаром додав. Саме там, у темних заводях ірисової низовини, перстень зник з лиця землі. Не знали про нього ані мудрі люди, ані співці. Навіть колишня його історія нині, Лише декому відомо. Навіть раді наймудріших не пощастило дізнатися більше. Але зараз я можу нарешті дещо додати. Багато років минуло після тих подій. Але багато ще залишалось до наших днів. Коли на березі Великої ріки, на межах Глухомані, жив маленький народець зі спритними руками та безгучною ходою. Думаю, що вони були рідних губітів, а точніше, про батьками з Турсії, бо полюбляли ріку, часто плавали по ній, самі або в човниках з очереду. Була серед них одна родина, всіма шанована за плодючість та замужність. Головою родини була бабця, сувора і мудра, що добре зналася на звичаях і переказах про даному. Найцікавіший та найвідливіший з її нащадків звався Смеагорло. Його цікавили корені начала речей. Він поринав у глибокі вирви та порпався під деревами. Рив нори у зелених горбах і забував подивитися на їхні верхівки та на крони дерев та на квіти, що ростуть під сонцем. Голова його завжди хилилася додолу. Мав він приятеля, де горло. Той теж був гострокий, але не такий спритний та швидкий. Одного разу вони спустилися на човні до ірисової оболоні. А звалося це місце так тому, що там густо росли іриси та очеред. Там Смеагорл вискочив і подався уздовж берега, а Деагорл заходився ловити рибу з човна. Раптом клюнула велика риба, і не встиг Деагорл отямитись, як риба рвунулася, стягла його з човна і пішов він на дно. Тоді він випустив вудку з рук, бо помітив на дні щось блискуче. Затримавши подих, він пірнув і зачерпнув до ному. Відпльовуючись, він вирнув увесь водоростя зі жменої грязюки у руці. Але підпливши до берега, він ту грязюку змив і залишився на його долоні прекрасний золотий перстень. Він сяєв та переливався на сонці так, що дух захоплював. Але Смеагорл стежив за ним, ховаючись у чагарнику. І поки Деагорл милувався знахідкою, без звуку підкрався до нього і мовив, дивлячись через плече. «Віддай мені це, деагор миленький!» «Чому?» – спитав Деагорл. «Тому що в мене день народження, миленький, і мені його дуже хочеться». «Ото вигадав», – сказав Деагорл, – «я тобі подарунок уже дав». Та ще й досить поштовний. Цю річ я сам знайшу і собі візьму. Та невже ж то, миленький, просичав смегор, стиснув приятелів і горло та й задушив його. Золото так чудово блищало. Потім він надів перстень на пальці. Ніхто так і не довідався, що скоїлося з горло. Він загинув далеко від дому, а тіло. Бивця хитромудро сховав. Смеагор повернувся сам і невдовзі виявив, що родичі його не бачать, коли він одіває персні. Це йому дуже сподобалось, і він нікому не розповів про свою знахідку. Тепер він міг вивідувати чужі таємниці та підстроювати домовчатцям на його капості. Він дуже добре вмів помічати, що могло спричинити шкоду тим, хто його оточував. Перстень одарив його владою якраз до мірки. Не дивно, що незабаром його вдома вже ніхто не любив. Усі намагалися не підходити близько, коли могли бачити. Його штурхали, а він кусав усіх за ноги. Смегору почав викрадати то те, то се. Ходив тепер, бурмочучи до себе, і у горлі його щось булькотіло. За це він одержав назвиську горлу. І всі його проклинали та гнали геть. Нарешті бабуся, що бажала зберегти спокій у родині, вигнала його з дому навіки. Світ виявився таким жорстоким до нього. Він поплакав і пішов собі самотнім блукати. Він ішов у гору вздовж ріки, поки не надибав невеличкий потік. Він пішов у гору тим потоком. Невидимими пальцями він ловив рибу у глибоких вирах та їв її сирові. Якось у лідню спеку він схилився над водою і відчув, як сонце палить йому потилицю, а відблиски на воді колють очі. Це примусило його вперше за довгий час згадати про сонце. Тоді в останнє глянув він на денне світило і пригрозив йому кулаком. Коли він відвернувся від неба, то помітив далеко перед собою верхівки і млистих гір, звідки линув потік. І раптом він подумав. Там, по горами, тінь та прохолода, сонце не буде пекти мене. Які глибокі таємниці, мабуть, криються під корінням тих гір? І ніхто не відкривав їх, стільки світ стоїть. Отже, він став щоночі підбиратися ближче до гір. І нарешті знайшов біля витоків потоку Маленьку печеру. Він протиснувся, немов черв'як крізь парину у схилі гори, і з того часу ніхто про нього не чув. Так перстень пішов під землю. І навіть той, хто створив його, хоч знову зміцнив свою владу, не спромігся нічого узнати. Горлом, вигукнув Фроду, невже той самий нещасний горлом, якого зустрів більбо, як прикро? Скоріше сумно, відповів чарівник. Щось подібне могло скоїтись не тільки з ним, але й з іншими, навіть із з моїми знайомими гобітами. Щось мені не віриться, щоб горлом та був родичем гобіта, хоч би далеким. Палко заперечив Фруду. Хто ж таке вигадав? Адже це правда. Про ваше походження, в усякому разі, я знаю більше за вас самих. Навіть розповіді Більбо підтверджують це. У нього з горлому знайшлося чимало подібних рис, і в душі, і в пам'яті. Вони чудово зрозуміли один одного, набагато краще, ніж Гобіт зрозумів гнома чи Орка, чи навіть Ельфа. Пригадай хоча б загадки, що були відомі їм обом. Може і так, сказав Фродо, але ж у загадки грають не самі Гобіти, і загадки всюди схожі. До того ж Гобіти не шахраї а горлом шахрював увесь час. Він спробував збити бідолашну обільбу з пантелику, щоб він став необачним. Ще й безперечно зловтішався, пропонуючи йому гру, смакував наперед легку здобуч, а у разі програшу він нічого не втрачав. На жаль, десь так воно й було, згодився Гендель. Але ти досі не помітив деяких подробиць. Навіть горлом перстень не згубив дощенту. Він виявився набагато стійкішим, ніж могли б уявити мудреці, точнісінько як гобід. Маленький куточок його душі ще належав йому самому, і світло проникало туди, немов тонкий промінь крізь замкову шпарину, світло минулого. Я вважаю, що йому було і насправді приємно почути вічливу промову згадати про вітер і дерева, і зелену травичку вже давно позабуті. Але погана половина його душі від того ще позлішала ні здолати її, ні вилікувати не вдалося. Гендер зіткнув на жаль, сподіватися чогось іншого тут важко. Втім, Надія ще жевлює, хоча він володів перснем так довго, що вже й сам забув, як то почалося, адже у підгорній пітьмі не треба було часто користатися перснем. Отож він і залишився, як був, худим та жиловим, не розстану. Але душею перстень вийв, і мука ставала майже нестерпною. Всі великі таємниці гір виявилися просто темними печерами. Робити там було нічого, тільки кратко мало вийти поживу та перебирати давні образи. Він був дуже нещасний. Він ненавидів темряву, але світло ненавидів ще сильніше. Він зненавидів увесь світ, але найбільше перстень. Не розумів, трутився Фродо, чи не був перстень його золоцем, його єдиним скарбом. Якщо б він його ненавидів, чому не позбувся, сам не пішов куди-небудь. А ти досі не зрозумів? Ненависть не можна відокремити від любові. Він ненавидів перстень і водночас любив як себе самого. Він не міг її позбутися. Волі забракло. Перстень влади сам про себе піклується, Фродо. Він може зрадити, зіслизнути з пальця, але сам власник ніколи його не покине. Що найбільше, він буде тішитись наміром передати його комусь іншому. Та й то лише спочатку, доки зашмарт не затягнуто. Наскільки мені відомо, Більбо єдиний, хто зумів здійснити такий намір. Але без моєї допомоги він би не спромігся на це. І горлом колись не сам загубив перстень, то він його покинув. Влучно підгадав час, щоб зустрітися з Більбо, посміхнувся Фродо. Чи якийсь там орк не став би тут більше до нагоди? З цим не треба жартувати, суворо промовив Гендальф. Особливо тобі. З усієї історії персня. це... Найневирогідніший збіг обставин – те, що Більбо саме встиг з'явитися, щоб знайти його навпомнацьки у пітьмі. Гадаю, що тут діяли різні сили. Фроден. Перстен прагнув повернутися до свого хазяїна. Він полишив і Сілдура і зрадив його. Потім підманув бідолаху Деагорла, і той загинув. Потім перейшов до горлому і поглинув його. Використати горлома інакше перстень не міг, бо той занадто малий та вбогий, але доки перстень був при ньому, він ні за що не вийшов би з підземелля. Отож, коли Володар повстав і почав у думках своїх досліджувати світ за межами Чорнолісся, перстень покинув горлома, але підібрав його, хтось зовсім непроханий і несподіваний біль був з Гобітанією. Володар перснів не міг такого бажати, тут здійснився намір когось іншого. Я не можу висловити це ясніше, але більбо був обраний підняти перстень і обрав його, аж ніяк не той, хто перстень створив. А це значить, що й тобі судилося володіти ним. Це мене дуже втішало. А мене ні, буркнув Фродо. Якщо ясна річ, я тебе правильно зрозумів. Але звідки ти довідався про того горлума? То все точні відомості чи тільки здогадки? Гендельф поглянув на Фроду, у очі його зблиснули. Я знав багато, а впізнав ще більше. Але звітувати перед тобою не стану. Історія Еленділа, Іссилдура та старшого персня відома усім мудрим у тому, що твій перстень старший, можна впевнитися вже з вогняного напису. Але є ще й інші докази. «І коли ж це ти все відкрив?» – перебив його Фроду. «А ось тільки, що у цій кімнаті!» – відрізав чарівник. «Але я цього очікував!» «Довго шукав я, довго працював, а тепер повернувся до тебе заради цього останнього випробування. Тепер все доведено, навіть занадто ясно. Довелося мені, щоправда, чимало поміркувати, поки з'ясував, горломову роль і заповнив пропуски в історії. Але всі припущення пощастило уточнити, коли я побачився з ним. «Ти бачив горлома?» – здивувався Фроду. «Так. З цього, безперечно, мені треба було починати. Але не так просто було його віднайти. Лише нещодавно, нарешті. Отож ти з'ясував, як йому велося після того, як Більбо від нього втік? У загальних рисах. Те, що ти чув, я дізнався від Горлума, хоча він висловлюється дуже незрозуміло. Горлум завжди бреше, і слова його треба проціжувати. Наприклад, він вперто називає перстень подарунком на день народження. Нібито від бабусі, в якої їх було багато. Дурниця. Бабуся Горлумова без сумніву, була головою родини та особою на свій манір видатною. Але стверджувати, що вона володіла кількома чарівними персіями, то неможливо. Тим більше не стала б вона роздавати їх направо і наліво. Це безперечно брехня, але з це правди. правда. Вбивство Деагорла не давало спокою горлому. Отож він вирішив захиститися, повторюючи про своє золотко, знов та знов, коли гриз кістки у пітьмі печер, доки сам у це повірив. Бо ж тоді насправді був його день народження, і Деагор не повинен був жалувати. Виходить, нібито він сам собі зробив подарунок. І так далі на той же лад. Я стримувався скільки міг, бо з'ясувати правду було вкрай необхідно. Але врешті-решт мусив повестися з ним досить жорстко. Я пригрозив йому вогнем. І ось тоді витяг з нього нарешті правдиву історію. Слово за словом. Разом зі скигленням та бурмотінням. Він скиглив, що його не так зрозуміли, що з ним погано поводяться. Але коли дійшло до гри у загадки та втечі Більбу, він відмовився говорити далі. Лише буркотів якісь темні натяки. Він, мовляв, хотів відібрати свої. Та не дозволить, щоб його стусали, заводили у якісь нори. Він ще всім покаже. Він горлом тепер має друзі. Добрих друзів і дуже могутних. Вони йому допоможуть. Торбенс за все поплатиться. Про це Горлом розмірковував найбільше. Він кляв Більбо на всі заставки. Горлом не тільки запам'ятав його ім'я, а ще й знав, звідки ля він родом. Як це так? Ну ім'я своє Більбо з дурного розуму сам сказав. А вивідати все інше нескладно було, аби тільки він вийшов на світ денний. Авжеж вже ж горлом залишив печери. Потяг до персня переважив і побоювання перед орками, і неприязь до сонячного світла. Він якось перетерпів рік чи два, а потім пішов зі свого лівиська, бо жага володіння, як і раніше, прив'язувала його до персня. Але той більше не гнітив його, і горлом дещо ожив. Він відчував себе старим, жахливо старим. Проте посмілішав, та ще й до туш позвірячому зголубню. Світла, сонячного та місячного він усе ще боявся. Та, мабуть, ніколи вже тепер не полюбить. Але збагнув, що може ховатися від сонця вдень, а вночі посуватися під покровом листя. Блідого, холодного сяйва його очейськ вистачало, щоб рухатися безгучно, швидко, хапаючи дрібних створінь, що ловили гап. Нова їжа надала йому й хоробрості – поживна їжа та свіже повітря. Отож, нічого дивного, що він і здолав дорогу до Чорнолісся. «Там ти знайшов його?» – спитав Фродо. «Там я його бачив». Але перед тим він устиг далеко зайти по слідах Більбо. Важко було витягти з нього розумне слово. Він плакався, сипав покльомами. «Що ж там у нього в кишеньках?» – сичав він. Він не скаже. «Ні, мій миленький, коротуха, шахрай!» Нечесне запитання. Він спочатку шахраював. З самого початку. Порушив правила. Придушити його треба було, мій дорогий синький. І колись ми його придушим. Ось тобі взірець його промов. Вважаю, в тебе вже задусить. Утомлива була праця, але з окремих натяків я зрозумів, що він доплентався до Есгаруту і навіть проліз до вулиць Дейла, підслуховував тут і підглядав там. Адже вісті про великі події далеко розійшлися по глухоманні. Багато людей чули ім'я Більбу та знали, звідки він родом. Ми не приховували його повернення додому, на захід. В Незабаром вивідав усе, що хотів. «Чом же тоді він не дійшов по слідах більби до кінця?» – спитав Фродо. «Чом не прийшов сюди?» Утім, той річ горлом хотів прийти. Він дістався до Великої ріки, але потім завернув. Велика відстань навряд чи могла його зупинити. Щось примусило його відхилитися. Так вважають мої друзі». Ті, хто полював на нього за моїм проханням. Першим віднайшли слід, зовсім свіжий, як на їхню думку лісові ельфи. Для них то не складне завдання. Слід вів крізь усе чорнолісся туди й назад. Але горло вони так і не здибали. Ліс бранів чутками про нього, бітканням звірят та птахів. Ходили чутки про жахливу примару, що п'є кров. Він дряпався на дерева, опустошував гнізда, він пролазив у вузькі нори, поїдав звіренят. Він шмигав у вікна і знаходив колиски. Але на західному краї лісу слід завернув і інший бік. Горлом пішов на південь, за межі країни лісових ельфів, де й запропав. А потім я припустився великої помилки, так, фрунду, ще й не першої. Хоча боюсь, що останнє видасться чи не найгіршою. Я зупинився. Не став далі шукати горлому, бо намагався дещо обдумати і все ще мав довіру до мудрості Сарумана. З тієї пори минули роки. Я поплатився за свою необачність багатьма чорними страшними днами. Коли після зникнення Більбо я знову розпочав пошуки, слід давно пропав. І нічого б не вийшло, якби не допомога Арагорну, найкращого мисливця наших днів. Разом ми шукали Горлума по всій глухоманні, без надії та без успіху. Але щойно я вирішив полишити пошук і приділити увагу іншим справам, Горлум відразу знайшовся. Здолавши небезпечну подорож, Арагорл привів його до мене. Горлум нізащо не хотів зізнатися, де пропадав. Він лише плакав, називав нас жорстокими, і горлію булькотіло. Горлом, горлом, а ледь натиснеш, хничий та здригається, та потирає свої довгі руки, немов йому боляче від спогаду про колишні тортури. Але, здається, сумніву нема. Повільно, крок за кроком, миля за милою, посувався він на південь, поки нарешті не досяг Мордору. Важка тиша запанувала у кімнаті. Хродо чув, як стукає її серце. Навіть зовні все пронешкало. Ножиці Сема більше не класили. «Саме так, Мордору!» – повторив Гендальф. На жаль, Мордор притягує все нечисте, І володар тьми напружує волю, щоб зібрати всю нечість докупи. Та й перстень неодмінно мав заставити на душі Горломеві свій відбиток зробити його чутливим до заклику ворога. Горлом мав чути, як люди пошепки розповідали про нову тінь на півдні. Там його чудові нові друзі, вони мусять допомогти помститися. Жалюгідний дурень. Втім, краї він міг узнати багато, занадто багато, і загубити останній спокій. До того ж, рано чи пізно, поки він там винюхував і виглядував, його мали схопити і відвести на Даган. Мабуть, так і сталося. Ми знайшли його, коли він, довго пробувши там, повертався з якимось дорученням. Неважливо, з яким. Найгірше він уже зробив. Ворог дізнався про знахідку старшого персня. Він знає, що це один з великих перснів, бо він дає довголіття. Йому відомо, що ельфійські персні ніколи не губилися, не можуть служити злу. Долі інших, семи та дев'яти, також відомі. Тому він зрозуміє, що знайшовся перстень влади. І він, кінець кінцем, почув про гобітів з далекого краю. Тепер, можливо, ворог шукає гобітанію, якщо вже не знайшов. Я навіть вважаю, Фродо, що ім'я Торбенсів, приховане у сутінках, протягом довгого часу, тепер випливло на поверхню. «Який жах!» – зойкнув Фродо. «Це страшніше над усе, що я міг уявити з твоїх недомовок. У кращі з друзів, підкажи, як бути. Мені дуже страшно. Що мені робити?» «Який жаль, що Більбо не заколов цю потвору, коли випала така негода». «От про що ти жалкуєш!» А Більбо пожалкував убивати без потреби. Жалість тримала його руку і милосердя. За це він одержав винагороду. Безперечно, перстень так слабо вплинув на нього, і він зумів визволитися саме тому, що не почав з убивства. «Вибач з ніякої Фродо, але я дуже злякався і не відчуваю до горлого ніякого жалю. Але ти його не бачив. Не бачив, та й не бажаю. Не розумію, як могли ви, ти та ельфи, залишити йому життя?» Йому, що винен у стількох злочинах. Та ж він гірший за будь-якого орка. Він ворог і заслуговує на смерть. Заслуговує? О, без сумніву. Чимало з тих, хто нині живе, заслуговує на смерть. А інші гинуть. Хоча заслужили на довге життя. Чи ти можеш винагородити їх? Тож не поспішай роздавати смертні вироки. Навіть наймудріші не здатні передбачити геть усе. Навряд чи горлома може виправити щось, окрім могили, а все ж таки надія ще є. Судилися йому зв'язати своє життя з перснем. Серце підказує мені, що він ще зіграє свою роль, добру чи злу, перш ніж усе скінчиться. Хто зна, чи не врятує багатьох жаль з більбо і не в останню чергу тебе. Не хотілося нам його вбивати. Він старий та нещасний. Лісові ельфи взяли його в полон, але поводяться з ним лаєдно, як підказує їм мудрість їхніх сердець. «Гаразд», – згодився Фродо. «Нехай Більбо не міг убити. Але навіщо ж він зберіг перстень?» «Хай би й на очі нам той перстенник не попадався, ні дядькові, ні мені. А ще, навіщо ти дозволив зберігати його?» Чому не примусив викинути чи, чи знищити? Дозволив, примусив? сердито перепитав черівник. чи ти не чув, про що я тобі тут кажу? Думай, що верзеш. Викинути перстень було б великою помилкою. Він зумів би віднайтися, і у недобрих руках накоїв би багато лиха. Ще гірше, він міг би потрапити до рук ворога. Він неодмінно потрапив би до нього, бо це перстень влади, і Саурон нічого не пожалкує, аби повернути його. Звісно, милий Фродо, бути охоронцем персня небезпечно, і мені за тебе дуже неспокійно. Але занадто багато тут поставлено на карту, отже мусимо ризикнути. Хоча навіть коли я був далеко, Гобітанія ані на день не залишалась без нагляду. «Поки ти не користався перснем, він не міг помітно вплинути на тебе. І потім не забудь, що 9 років тому, коли ми бачились в останній, я ще майже нічого не знав, напевно. Добре, а чому б не знищити його? Це давно вже треба зробити. Ти ж сам казав. Уперто повторив Фроду. Коли б ти попередив мене, або хоч надіслав листа, я б з ним розібрався. Справді, «Ти того певен? Уже спробував?» «Ні, але невже ж не можна його розплавити чи розплющити молотом?» «Спробуй но, сказав Гендельф, Відразу ж і починай!» Фродо знову видобув перстень з кишені й оглянув. Простий, гладенький, ані напису, ані знаків. Золото щире, гарне. І Фродо захватом дивився, який чудовий у нього колір. Як гарно він заокруглюється, чудова річ, до того ж коштовна. Дістаючи перстень, він намагався пожбурити його найжаркіше полум'я, але тепер не міг цього зробити. З превеликим зусиллям зважив він перстень на долуну, вагаючись і примушуючи себе пригадати все, що розповів йому ендріф. Потім все ж таки замахнувся, але рукою. Сама по собі опустила перси назад до кишені. Гендльф похмуро посміхнувся. Ось бачиш, уже й ти, Фродо, не можеш заподіяти йому шкоди. Отож, примусити тебе я міг би лише силоміць, але це відібрало б у тебе тягу. А щодо знищення, силою його не візьмеш. Ковальський молот не зробить на персню ані щербини. Ні твоєю, ні моєю рукою знищити його не можна. У полум'ї твого вогнища не розплавити зрозуміло і просте зовити. А цей перстень сам бачив, навіть не нагрівся. По всій його бітанні не знайдеш такої кузні, де змогли б його перекувати. Не стали б у пригоді й гномські кувадли. Я чув, що полум'я драконів плавало перстні влади, але зараз на землі не залишилось жодного вогнедишнього дракона. А вже старшого персня Всевладного не здолав би Анкалагон Чорний. Адже й то окував власноруч сам Саурон. Є тільки один засіб – знайти згубну щелину у надрах Ородруїна вогняної гори та кинути перстень туди. Тоді ворогу його більше не бачити. «Я дійсно дуже хочу знищити його!» – скрикнув Фродо. Тобто хочу, аби його знищили. Я не здатен на небезпечні починання. Чому він дістався мені? Чому мене було обрано? На ці запитання відповіді нема. Точно знаю, що не за якісь там особливі чесноти. Ні про силу, ні про мудрість не йдеться. Але тебе обрано. Отже, доведеться тобі пустити в діло усі сили і розум, які маєш. Але ж у мене всього цього замало. «А ти мудрий та сильний. Чому би тобі не взяти перстень?» «Ні», – вигукнув Гендальф, скочивши на ноги. «Це дало б мені надто велику жахливу владу. Наді мною перстень одержить владу ще сильнішу, ще згубнішу. Очі його заблищали, і лице не наче засвітилось ізсередини. «Не спокушай мене. Я не хочу уподобатися чорному володарю». Перстень знайшов би шлях до мого серця, Через жаль до слабких та бажання робити добро. Не спокушай. Я не насміюся взяти його навіть тільки на зберігання. Бажання використати його буде нездоланним, а він так знадобився б, великі небезпеки загрожують мені. Він підійшов до вікна, розсунув завіску, розкрив віконницю. Сонце знову заляло кімнату. Сем, насвистуючи, пройшов по ближній доріжці. А тепер, сказав чарівник, вирішувати належить тобі. Але ти не залишишся сам. Він поклав руку на плече Фроду. Я допоможу тобі нести цей тягар, доки він буде твоїм. Але нам треба діяти, і негайно. Ворог підіймає голову. Запала довга мовчанка. Гендальф знову сидів, і попихкував люлькою у глибокій задумі. Очі він прикрив, але з-під опущених вій пильно стежив за Фроду. А той уставився на червоніче вугілля у вогнищі воно розросталося в його очах. Доки не здалося йому, наче він дивиться у колодязь, де бухкає страшне полум'я. Він згадав про легендарну зубну щілину і жахливу вогняну гору. Ну, то що? питав нарешті Гендель. «Про що ти міркуєш? Вирішив, що робити?» «Ні», – відповів Фродо, повертаючись з пітьми і з подивом переконуючись, що навколо ясний день і за вікном залитий сонцем сад. «Чи взагалі так?» «Наскільки я зрозумів, я мушу поки що зберігати та охороняти перстень. Хоч би як погано мені від цього не було». Якщо ти так зробиш, він дуже нескоро заволодіє тобою. Сподіваюсь, відказав Фроду. Але ти все ж таки швидше підшукай іншого охоронця. А поки що, здається, я стаю небезпечним для усіх, хто мешкає зі мною, і не можу залишатися тут, доки перстень у мене. Отже, доведеться залишити торбу, покинути край усе полишити та йти геть, зітхнув він. Я хотів би врятувати край, хоч іноді його мешканці здаються мені страшенно безглуздими, нудними, і який небудь землетрус чи напад драконів пішли б їм на користь. А зараз я відчуваю, що давні мандри буде легше витримати, доки за спиною в мене залишається край мирний і затишний. Я знатиму, що десь є надійний клаптик землі, хай навіть. Мені вже не судилося ступити на мене. Звісно, іноді я мрія, що колись піду. Але так, для розваги. Вервечка пригод, як у більбу, та навіть краще і щасливим кінцем. Але тепер на мене чекає вигнання. Втеча з вогну, втеча з вогню та в І зло піде за мною по п'ятах. А у такому разі краще йти самому. Але ж я відчуваю себе таким маленьким, збентеженим, я у вічай, а ворог такий могутній та жахливий. Він не зізнався Гендальфу. Але поки говорив, палке бажання піти слідом за більбо зажевріло в його душі піти за більбо, і якщо пощастить, знайти його. Це бажання здолало навіть страх. Він ладен був бігти стрімголов без капелюха як зробив цей Більбо таким же ранком багато років тому. Фроду, голубе!» – скрикнув Гендель. «Гобіти справді дивовижні істоти. Їх можна вивчити наскрізь за місяць, а потім через сто років вони раптом здивують тебе при нагоді. Я майже не сподівався почути таку відповідь, навіть від тебе. Але Більбо не помилився у виборі спадкоємця хоч і не підозрюю, як це важливо. Боюся, що ти маєш рацію. Перстень недовго залишиться таємницею. І для твого ж та й загального добра треба буде піти, залишити ім'я Торбенса тут. У глушині, за межами Габітанії, мати це ім'я буде небезпечно. Отже, для початку, давай-но, ну, змінимо тебе на, скажімо, підкопай. Але навряд чи варто тобі йти самому. Якщо знайдуться такі, хто захоче йти за тобою, до кого ти маєш довіру і не завагаєшся повести на зустріч невідомий долі – це добре. Але будь уважний, обираючи супутника. І думай, що кажеш, хоч би найближчим друзям. У ворога багато слух, багато способів. Раптом він увірвав розмову, прислухався. Фродо відразу помітив, що у кімнатах та й зовні зробилося якось незвично тихо. Гендальф крадькома підібрався до вікна, а потім раптом скочив на підвіконня, перегнувся додому, помацав рукою. Пролунав жалісний зойк, і у вікні з'явилася кудлата голова саме Гемджі, якого міцно тримав за вухо чарівник. «Та ви тільки подивіться, – сказав Гендальф, – щоб мені очі повилазили. Це ж Гемджі молодший і ніхто той інший!» «Цікаво, що ти там робив?» «Ой, та відпустіть мене, дядечку, пане Гендельфе!» Заголосив Сен. «Нічого я не робив! Травичку підстригав під віконцем!» Він підібрав із землі свої ножиці і продемонстрував як доказ. «Щось не віриться!» – сказав Гендельф суворо. «Ножиць своїх вже давненько не чути було. Отже, підслуховуєш!» «Даруйте, даруйте, пане!» Тільки я вас не розумію. Нічого я не підраховую. Що ж тут у садку рахувати? Не вдавай себе, дурня. Що ти чув і для чого слухав? Очі чарівникові блиснули, брови зігнулися, немов дві щітки. Пане Фродо, заблагав все, з переляку. Хай він мене не ображає. Він як оберне мене зараз на якусь гедоту. Батечко старий того не переживе. Я нічого лихого не хотів. От як небо святе, пане. Він тебе не займе, ледь стримуючи сміх, сказав Фроду. Хоча сам був дуже здивований. Він знає, як я, що ти нічого лихого не хотів. Але краще тобі не опиратися, коли тебе спитали. Гаразд, пане, сказав Сем, тремтячи дещо менше. Я чув багато усюву. Чого й не дуже зрозумів про якогось ворога та перстенник та пана Більбо, а ще про драконів і вогняну гору, і, і про ельфів, пани. Як почув, то вже й відірватися не міг. Отож, знаєте, як то бува? Ой, пане, як же мені такі розмови до вподобу? Я вірю, що то правда. А на тебе мені начхать ельфи. Аж кортить побачити їх. Не могли б ви, пане, взяти мене з собою та показати ельфі? Гендльф раптом розсміявся А йди сюди, звелів він і, простягнувши руки, підняв здивованого Сема з ножицями, обрізками трави та всім іншим, затягнув через вікно і поставив на підлогу. Отже, тобі треба бачити ельфі? спитав він, уважно придивляючись до Сема. Але на обличчію промайнула посмішка і течу, що пан Фродо мусить піти звідси. «А вже ж, пане!» І ледь не задихнувся. «Мабуть, тебе й почули. Я спробував стриматися, пане, аж воно якось не стрималося. Так мені смутно зробилося. Тут вже нічого не поробиш сам, сумно сказав Фродо. Він тепер тільки відчув, як боляче втікати з дому, що ой, як непросто сказати прощавай, Звичайному затишкові торби на кручі. Мені треба буде піти. Але він суворо глянув на себе. Якщо ти мене дійсно поважаєш, хай там що, тримайся у таємниці. Краще б тобі вмерти, зрозумів? Пустино хоч сільця з того, що тут почув, тоді вже ендельф недульно оберне тебе на плямисту жабу і накличе Змію в досаду. Сем тремтяче бухнувся навколішки. Підводся Семе. Сказав Гендальф. Я тобі ще жахливіше покарання призначу. Ти одержиш те, що заслуговуєш. І мусиш далі тримати язика за зубами. Підеш у мандри разом з паном Фродо. Я, пане? Скрикнув Сем, підскочивши ніби собака, якого покликали до прогулянки. Я піду з ним, побачу ельфів і все таке. Ура! вигукнув він. А потом раптом зашелся слезам.